А цьому поверненню передували такі події. У щойно визволеному від окупантів Кракові Калиновський попрощався із своїми розвідниками і бійцями. Через кілька днів він уже був у Києві. Поселився у невеликій кімнаті і заснив за звіт. Скупо, лаконічно, факти, тільки факти. Розповів на білих аркушах паперу про діяльність свого диверсійно-розвідувального загону. Та треба було завершити ще одну справу. У 41-му, в оточенні, за безвихідних обставин, він знищив свої документи, партійний квиток. Сам нарком Державної безпеки України, ознайомившись із звітом, підписав характеристику для міському партії. Але тут вперше не поталанило Калиновському. Його справа потрапила до рук людини прямолінійної, недалекої, яка у кожному вбачала потенціального запроданця і боягуза. Факт знищив документи, переважив усе інше. Справа затяглась. І, як це нерідко буває, Калиновський, який стояв на смерть за кожного свого бійця, не зміг постояти за себе. Надійшла звістка від дружини й доньки. Вони, повернувшись з евакуації до рідної Кадіївки, вважали, що їх чоловік і батько загинув. Казін виїхав з Києва з єдиним документом, посвідченням, у якому зазначалось, що він був командиром загону. Життя вимагало свого, і Калиновський, який і без квитка вважав себе комуністом, не шукав легких шляхів, пішов у бригаду рядовим прохідником, працював на відновленні шахт. Пам'ятаєте, не місце красить людину, а людина – місце. З'явилась Севина, як-не-як розміняв четвертий десяток. Докучали різні хвороби, а він – юрист з вищою освітою, у минулому заступник Комкора, підполковник – поступив у гірничий технікум. Сидів за однією партою з підлітками, вчорашніми семикласниками, а вечорами посивілий студент ходив на товарну станцію розвантажувати вагони. На стипендію сім'я могла прожити щонайбільше 3-4 дні. Потім працював техніком, інженером. У 1946 році під час службового відрядження Несподівано зустрів у Харкові розвідницю Німкеню Марію Боборєву. Елегантна, одягнена зі смаком, вона працювала перекладачем в інтуристі. Спочатку не пізнала у літній людині у довгополому плащі кирзових чоботях свого улюбленого командира. Туристи, працівники готелю ніяк не могли второпати, чому їх красуня Марія завжди така витримана, чемна, повна гідності, сміється і плаче, обнімаючи, цілуючи якогось дядька Селюка. Майже до ранку згадували командир і боєць, минувши дні і битви, де в місті сражалися сані, улюблений вислів Миколи Олексійовича. Багато пригадалось. Марія поділилась своїми планами. Вона саме збиралася до Києва і раділа, що здійснюється її давня мрія викладати німецьку мову. Микола Олексійович розповів про своє місто, шахту. Не сказав тільки, що всі його документи, автобіографія, яку він час від часу писав для відділу кадрів, новий військовий квиток, Солдатський, аж ніяк не відбиваючи його минулого, чекіста, підполковника, легендарного розвідника. Через півтора місяця після пам'ятної розмови із військомом Казіна викликали в обком на бюро. Відновили в партії. Його товариші по роботі були здивовані, дізнавшись, що їх скромний інженер Казін той самий полковник Калиновський, про якого у Польщі складено пісні і легенди. Один за одним відшукувались бійці загону. Друмашко.